Det var ett gammalt par som sitter på, på sängkanten på hemmet. De var gifta i 65 år. Nu sitter de där bägge 295. 95. Och, och gumman sitter och blir liksom lite rosig om kinderna. Hon sitter och tittar på deras gemensamma bröllopskort. Och efter en stund så säger gumman. Johan, säger hon. Johan! Ja, ja, ja. Vad är det? Vad är det? Ska vi prova ikväll? Vad då för nå? Det är vi gjorde för om tio vad då för något? Jag ah, gör det inte dumt, du vet vad jag menar. Det är vi gjorde på bröllopsnatt, då? Ja. Ja, ja, det kan vi göra, sa Johan. Klev upp och började gå. Vad ska du nu ta vägen, då? Ja, ska inte jag gå och köpa kordonger? snälla, Johan, det vet väl du att det inte är biter på mig nu för tiden. Ja, biter och biter. Men det vore kul att se om jag kommer i pösen. Och, och förresten De provar också på kvällen Men jag tänker att du närmare in på det Men när de var klar i alla fall så säger jag, gumman Nå Johan, kom nu i person. Äh, jag vart bara imma